rahimani wa Dalam pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan hadis yang ke-184 dari kitab Ummul Ahkam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma Seputar Pernyataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Laisa minal birri asyamu fis safar Bukanlah dari kebaikan Asyamu fis safar Siam berpuasa fis safar Saat dalam bepergian Saat dalam safar dalam pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan penjelasan tentang keberadaan hadis yang ke-184 ini yang seakan memberikan satu ifadah memberikan satu penjelasan bahwasannya siam dalam keadaan safar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sementara hadis-hadis yang sebelumnya telah menjelaskan bahwasannya Rasul S.A.W memberikan pilihan terhadap sahabat Hamzah Al-Aslami bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam salah satu perjalanannya melakukan pernah melakukan saum dan juga sahabat Abu Darda dan juga sahabat Abdullah bin Rawahah sementara sahabat-sahabat yang lainnya tidak melakukan saum sebagaimana hadis Abu Darda radhiyallahu anhu Oleh karena itu sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan bahwa para ulama di dalam menyikapi hadis yang sedang kita pelajari ini beserta hadis-hadis yang sebelumnya mereka berbeda pendapat tentang hukum saum, hukum berpuasa ketika seorang melakukan safar. Disebutkan dalam pertemuan yang lalu ada dua pendapat Pendapat yang pertama bahwasannya siamnya seseorang puasannya seseorang ketika dalam keadaan safar tidak sah. Sedangkan pendapat yang kedua yang merupakan pendapat mayoritas dari para ulama bahwasannya di dalam syariat ini diperbolehkan bagi seorang yang sedang melakukan syafar untuk melakukan saum, melakukan puasa, dan diperbolehkan pula untuk tidak berpuasa. Inilah dua pendapat yang telah kita ketahui dari pertemuan yang lalu. Lalu bagaimanakah dasar-dasar atau alasan-alasan dari dua pendapat tersebut? Al-Syaikh Al-Basam hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Taisirul Alam menyebutkan beberapa dalil, beberapa alasan yang dijadikan sebagai hujjah oleh masing-masing yang menyatakan baik pendapat yang pertama ataupun yang kedua. Adapun dalil atau alasan bagi kelompok yang pertama yang menyatakan bahwasannya tidak sah siam bagi seorang musafir, mereka berdalil yang pertama dengan ayat Al Quran dan yang kedua dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalil dari ayat Al Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surat Al Baqarah ayat 185. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ Maka siapa saja yang mendapati diantara kalian Ash-Shahra, bulan suci Ramadhan فَلْيَسُمْهُ maka wajib baginya untuk melakukan siam di bulan Ramadan tersebut wa man kana dan barang siapa sakit au ala safarin atau dalam keadaan safar fa iddatun min ayamin maka dia menggantinya di hari-hari yang lain Ayat ini dijadikan dalil oleh kelompok yang pertama Dari sisi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah mewajibkan saum Kecuali bagi orang-orang Yang mendapati bulan suci ramadhan dalam keadaan bukan sebagai seorang musafir. Akan tetapi sebagai seorang yang mukim. Dan Allah SWT tidak mewajibkan bagi orang yang sakit ataupun orang yang dalam keadaan safar. Bahkan Allah perintahkan bagi orang yang sakit atau orang yang sedang melakukan safar untuk menggantinya di hari lain. Oleh karena itu menurut mereka bahwasanya seorang yang musafir maka baginya untuk tidak berpuasa. Karena Allah memerintahkannya untuk mengganti di hari yang lainnya di luar bulan suci Ramadan. Ini alasan pertama dari kelompok pertama. Alasan yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma Ketika Nabi SAW sedang melakukan perjalanan safar dalam misi penaklukan kota Makkah di bulan suci Ramadhan, maka Nabi SAW melakukan sawm hingga sampai di suatu tempat yang bernama Qura'ul Ghamim. Para sahabat pun, melakukan saum sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan saum. ثم دعى بقده من ماء. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dibawakan kepada beliau satu mangkuk air. فروفا dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tinggi-tinggi mangkok yang berisi air tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya Ketika disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa masih ada di antara para sahabat yang melakukan saum ketiga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ulaikal usah Ulaikal usah mereka itu adalah para pembangkang mereka itu adalah para pembangkang. Fanasa kha qauluhu ulaikal usah li siyamihi maka ucapan Nabi SAW terhadap orang-orang yang masih melakukan saum ketika itu ulaikal usah mereka itu adalah para pembangkang ini menghapus keberadaan saum yang telah Dilakukan oleh Nabi SAW dalam safar-safarnya. Ini dalil yang kedua. Sedangkan dalil yang ketiga adalah. Apa yang telah kita pelajari dari hadis Jabir bin Abdullah. yaitu pernyataan Rasul SAW. Laysa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah dari kebaikan. Siam. Puasa. Saat dalam keadaan syafar Ini diantara dalil Yang dijadikan oleh kelompok pertama Untuk menyatakan suatu pendapat bahwasanya Siamnya seorang yang musafir Tidaklah sah Bagaimanakah dalil yang Dimiliki oleh jumhur ulama Jumhur ulama Mempunyai dalil-dalil Sekaligus mempunyai jawaban-jawaban Terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh kelompok yang pertama Di antara dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama adalah Yang pertama hadith Hamzah Al-Aslami Yang kita telah pelajari Nabi saw. menyatakan insyid taafasum, wa insyid taafafter. Jika engkau mahu, silakan engkau berpuasa, dan jika engkau mahu pula, maka silakan tidak berpuasa. Dalil yang kedua hadis Anas, yang juga kita telah mempelajarinya. Di mana Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya beliau dan juga para Sahabat ketika itu melakukan safar bersama Rasulullah SAW, sebahagian dari mereka berpuasa dan sebahagian yang lain tidak berpuasa. Namun yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Sebaliknya yang tidak berpuasa, Juga tidak mencela mereka-mereka yang berpuasa. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis Abu Dardak yang juga telah kita pelajari. Tentang perjalanan safar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam kondisi terik matahari yang luar biasa. Ketika itu... Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang mampu untuk berpuasa melainkan Sahabat Abdullah bin Rawaha. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini diantara dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh kelompok yang kedua bahwasanya bagi seorang musafir, ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah untuk berpuasa dan pilihan kedua untuk tidak berpuasa. Masing-masing boleh untuk dipilih bagi seorang musafir. Dan hadith-hadith ini semua diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa jawaban jumhur ulama terhadap dalil-dalil? Kelompok yang pertama. Jawaban mereka adalah terkait dengan ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Yang telah kita ketahui tadi, jumhur ulama menjelaskan Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang turun pada beliau ayat tersebut, maka dalam prakteknya, beliau s.a.w. di dalam safarnya pernah melakukan saum. Di dalam safarnya pernah melakukan saum. Sementara ayat tersebut telah turun kepada beliau s.a.w. Ini yang pertama. Manakah yang menunjukkan bahawa Nabi saw melakukan som dalam safarnya? Maka dasarnya kita pun telah tahu. Di antaranya adalah hadis Abu Darda yang telah kita pelajari tersebut. Kemudian yang berikutnya ayat yang dijadikan sebagai dalil ini oleh kelompok yang pertama. Sesungguhnya ada kata yang tidak tercantum di dalam ayat namun maknanya sangat terkait dengannya. Para ulama atau kebanyakan ulama ketika menjelaskan wa man kana mariban aw ala safarin fa iddatu min ayamin dan bagi orang yang sakit atau yang safar kemudian setelah itu ada kalimat yang mahdhuf ada kata yang mahdhuf takdirnya fa afpara kemudian dia tidak berpuasa fa iddatum min ayamin ukhar maka diganti di hari, di hari lain adapun orang yang sakit kebetulan flu misalnya dia masih mampu bertahan untuk Saum Maka tidak berkewajiban Untuk menggantinya di hari lain Demikian pula Seorang yang syafar Kemudian dalam keadaan Saum Maka tidak berkewajiban untuk mengganti di hari lain Siapakah yang berkewajiban Untuk mengganti di hari lain Yang berkewajiban untuk mengganti Di hari lain adalah Orang yang sakit Yang ketika itu tidak melakukan Saum Atau orang yang musafir yang ketiga itu tidak melakukan saum maka mereka-mereka inilah yang diwajibkan oleh Allah untuk mengganti saum yang ditinggalkannya tersebut di hari lain. Ini jawaban jumhur ulama terhadap dalil yang pertama terkait dengan ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Kemudian jawaban yang kedua Terkait dengan sabda Nabi SAW. Ula'ikal usah, ula'ikal usah. Mereka-mereka itu. Yang masih melakukan saum Adalah pembangkang. Mereka adalah pembangkang. Dijelaskan oleh jumhur ulama. Bahawa ucapan Rasul SAW ini. Diberikan kepada orang-orang tertentu. Bukan dikarenakan. Saumnya akan tetapi dikarenakan tidak mengikuti petunjuk dan perintah Rasulullah s.a.w. Karena kejadiannya ketika itu ada beberapa orang yang memaksakan diri untuk melakukan saum dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu melakukan saum dalam perjalanan tersebut. Hampir-hampir mereka binasa. Melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka untuk berbuka. Namun sebagian mereka masih berupaya untuk melakukan saum, berusaha untuk menguat-nguatkan diri, padahal kondisinya sudah lemah dan tidak mampu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau memberikan contoh. Barangkali mereka-mereka yang tidak mau ber berbuka itu. Dikarenakan melihat Nabi SAW masih sawm. Sehingga masih bertahan. Berupaya untuk mencontoh Rasul SAW. Maka Nabi pun minta didatangkan air. Lalu air tersebut diangkat tinggi-tinggi oleh Nabi SAW dan diminum oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terdapat bimbingan terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala penjelasan semata masih belum bisa difahami. beliau contohkan dengan uh, beliau contohkan secara langsung dalam uh, praktik nyata. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan untuk berbuka. Dan telah memberikan contoh secara langsung untuk minum dalam rangka membatalkan som tersebut. Masih ada orang-orang yang menuruti kehendaknya. Saat itulah Nabi saw menyatakan ulaikal usoh, ulaikal usoh. Oleh karena itu, menurut jumhur ulama, perkataan ulaikal usah bukan dikarenakan Saum dalam keadaan safar akan tetapi dikarenakan penentangan mereka terhadap Nabi SAW Kemudian jawaban berikutnya jawaban terhadap hadis laisa minal birri as-siyamu fis adalah yang dimaksud dengan hadis ini Bahawasannya, Laisa minal birri bukanlah termasuk kebaikan, Ia yani kebaikan yang disarankan untuk berlomba-lomba padanya. As-sawmu, as-siyamu fis-safar, Siam atau berpuasa ketika dalam keadaan safar. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan pilihan. Memberikan pilihan bisa berpuasa dan bisa tidak berpuasa. Oleh kerana itu, siam atau berpuasa dalam keadaan syafar bukanlah suatu kebaikan yang ditekankan oleh Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW menyerahkan bagi masing-masing yang menjalannya. Ikhwanifiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian As-Syaikh Al-Bassam, Allah ta'ala. Memberikan satu kesimpulan yang tentu beliau menterjih menguatkan pendapat jumhur ulama dalam permasalahan ini, maka beliau Alhamdulillahu Taala memberikan tambahan keterangan fakat diaqunul fitru afgalaminhu inkianahuna kama shabqa atau kian al fitru, -fitru yusaidu al jihad. Wallahu yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama, yak, kama yakrahu an tu'ta ma'asihi. Di dalam menambahkan atau mendudukkan hadis Jabir laisa minal birri Asyamu fis safar, beliau menyatakan bisa jadi ketika seorang berbuka dalam safarnya itu lebih afdal. Kapan Idakkanahuna ka Mashyakoh. Ketika dia merasakan kepayahan atau uh, lemah kelemahan di dalam safarnya tersebut dengan dia melakukan saum. Oleh karena itu, ketika Nabi saw mendapati beberapa sahabatnya yang tidak mampu untuk saum saat safar, Nabi saw memerintahkan Memerintahkannya untuk berbuka Demikian pula terkadang Berbuka kuasa itu lebih baik Manakala membantu seorang Di dalam jihadnya Seorang yang berjihad Yang berangkat dari daerahnya ke daerah lain Tentunya secara hukum sebagai hukum musafir Maka ketika jihatnya kebetulan terjadi di bulan Ramadan, Pertempurannya terjadi di bulan Ramadan manakala berbuka tidak saum lebih kuat di dalam menghadapi musuh, maka dalam kondisi yang seperti ini lebih afdal baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk rukhsah-rukhahnya berbagai keringanannya dijalankan sebagaimana Allah membenci untuk dilakukan pelanggaran-pelanggaran uh, terhadapnya. Ikhwanifidzin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya. Bahawa pendapat yang dibawakan oleh jumhur ulama. Sejauh apa yang kami pandang. Adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang rajih dalam permasalahan ini. Sehingga bagi seorang musafir. Silahkan dia melihat kemampuan dirinya. Apabila dia mampu untuk melakukan saum, maka baginya untuk saum dalam safarnya tersebut, terlebih jika ia merasa kesulitan untuk menggantinya di hari lain. Kemudian, manakala ia melihat bahawa dalam safar tersebut, dia sulit atau tidak mampu untuk melakukan saum, maka baginya untuk Uh, berbuka puasa dalam safarnya untuk tidak melakukan saum dan menggantinya di hari lain. Inilah wallahu alam pendapat yang kami pandang kuat dan sesuai dengan kondisi uh, umat manusia. Wallahu alam bisawab ilahunadar sunah wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.